Radio 021 Redakcija naučno-obrazovnog programa Glavni odgovorni urednik Dragan Đajić A čekaj prvo malo počinješ sa muzikom li, i onda kažeš tog šovu braće idu te recimo četiri takta loga Četiri takta, ono, okej. Okay. Ja ću da ti brojim. Ima čovek za brojim. On... Četiri suva takta ovoga. A može da se kaže i prvo iz dlake, pa posle vidite tog šovu, braći budke. Možete da se kažete, vi sad slušajte tog šovu, braći Vi ćete tek da slušate, jer tek, ne tek počinjete da, da slušate. Da počinjete. <laughs> Ako ne, sad ali, slušate Radio 021, on ga slušate, slušate. Da slušate. Vi slušate talk show braće Budkaj i njihovu emisiju Misdlake. I onda ne znam, gitara, gitara, gitara, do onih duvača, finih, kada počnem. Ili negde drugde, nemam pojma, vidit ćemo šta okej. Okay. Dobro večer, evo nas ponovno zajedno, ponedeljaki 10 sati koji minut. Imao specijalna gosta u našem studiju. To je gospodin Diplo ECC, profesor dr. Dragoljub Grudoglavac, pomoćnik sekretara za ekonomska pitanja pri Ministarstvu za šticu u ksivu ekonomiju i ulični kurs. Inače, dopisni Dobar član... Jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Dopisni član upravnog odbora Dede Najlom Pijaca. Gospodine Grudoglavac, evo ja kao nezavisni novinar, nepristrasni novinar, moram da primetim da se... Danas su raznim takozvanim nezavisnim medijima osporavaju naši veliki uspes i uspesi naše ekonomije. Da li su predstavljaju našoj ekonomiji pogrešne? Znate šta, postoji jedan trend omalovažavanja uopšte naših uspeha, naših pregora. Da? Mi jedna bogata zemlja. Zemlja bogata prirodnim resursima, a tako isto i u ljudskom i u kadrovskom potencijalu. Za nas ne postoji uče. Mi samo gledamo otvorenog budusnost i sve te kritike koje dolaze iz takozvane opozicijone štampe mislim da više štete sebi prave i čine nego što prave da kažem lošu propagandu našim uspesima koji se ne mogu sakrati. Evo čuli ste, gospodin Grudoglavac nam dolazi direktno iz republičkog organa i potpuno je upoznat sa svim ekonomskim kretanjima i tokovima i bit prava ličnost da nas porazgovaramo s njim o tim temama ekonomije, temama koje ovih dana zauzimaju, kažem, mnogo prostoru u raznim novinama, raznim drugim medijama i evo ja ću vam postaviti za početak neko pitanje koje može da bude uvodno. Može li se porediti zapad, znači zapadna ekonomija i naša ekonomija? Znate šta u izvestnom smislu se može porediti u izvestnom smislu je to jako teško učiniti. Hoćete precizirati malo? A, evo ovako samo kad uzmete nekakve spoljašnje utiske. Evo ja pre dva dana sam se vratio iz Švedske i upoređivao sam ovako na licu mesta. Ja? Recimo Stockholm je stari grad. To je jedan Oronov grad. Tamo su građevine starije od 200 godina. Tamo nema, da kažem, novih građevina dok naš, ja? na, naša zemlja sada uzurbano obnavlja se da kažem sve ponavlja se sve novo preslači se da kažem Švedska koja je da kažem bogata zemlja pod navodnicima ovaj, nije u stanju da takav energičan korak napravi evo znači... pogledajte na primjer i kod nas kad pogledajte, pogledajte sva ta auta vidite samo šta se kod nas vozi to su najsavremeniji aparati često da? ide i od 300.000 maraka vrednosti recimo švedska vlada posjeduje samo dva automobila dok naša 90 da? pa sad vi izvucite zaključak sami mi smo že, zemlja koja sebi to može da dosve pa jasno stiče se utisak da je švedska siromašna zemlja mada stvara neku sliku o sebi kao i mnoge od tih zapadnih zemalja to se vezuje za njihove reklamne kampanje za, za ove elektronske medije tako. znate šta evo Kada smo već kod reklame Vi znate u stvari čemu služi reklama Reklama je jedan Da kažem diplomatski potes ja. Vi imate zemlje koje imaju danas Takvu tehniku da svoje reklame Protureju Mundialistički Na celom svetu I oni predstavljaju svoje, svoje društvo Predstavljaju mnogo boljen, Boljim očima i boljem svetlu Nego što to društvo zaista Realno jeste Pa, samo da vas pitam, da li je reklama sama sebi cilj ili ima nešto drugo iza tave? Reklama je deo specijalnog rata. Da? Vi znate da je reklama nešto što je jako daleko od stvarnosti. Na reklamama je stvarnost predstavljena upravo takvom kakvu bi želeli da vidimo i kako očekujemo da vidimo. To se preko satelitskih mreža sad nama protura jedan drugi utisak u tome kako se živi na zapadu A zapravo, ne izvozi robu nego izvozi reklamu ne izvozi svoj proizvo, proizvod reklama je osnovna roba zapada evo baš pre dvan dana sam putao preko satelita sam gledao našu reklamu na primer za mesni narezak od masnog tkiva i kožica da? to je svetski urađeno to je da poželite da ceo život samo tim se hranite i bogami teško i tamo neko može da kaže da zaostajemo i mi u borbi na tom reklamnom planu mi se uključujemo u to taj deo specijalnog rata reklamnog rata zipariramo zapadu sa reklamama Dobro, znači, reklama je tu presudna za prodaju. Njihove magle, evo, ja ću biti slobodan. To je jedan aspekt, a druga je stvar da, u stvari, reklama sakriva nezadovoljstvo građana zapadnih zemalja svojim režimima i sistemima. Vi dobro poznajete da uh, u Coca-Cola, u pastu za zube, u zvakaću gubu se stavljaju bromisedativi da? i da taj način u stvari se nezadovoljstvo sputava kod ljudi u Americi. Davno bi američki na, narod pokazao svoje slobodarsko lice iz vremena Đorđa, Vašingtona, jebreha malinkolna. Da taj narod nije, da kažem, tim grubim načinom sputan i smiren. I, da kažem, to ne zadovoljstvo da mu nije, da mu nije ovaj, da, da mu nije... Da mu nije. Da. E, znate šta? Ja sam tek utisak da se znači, mi borimo na tom reklamnom polju ali recite mi, proputovali ste dosta zemalja kako se živi na zapadu rekli ste mi da se vrlo teško živi znači da radnički pokret iako je dovoljno razvijen nema prilike, evo i taj bromi sedativ to sigurno sve utiče ekonomija njihova, rekli ste mi da je e, jedno vreme zakuptala ali sada posustaje jako znate šta oni pored toga što su dobro organizovani oni ne mogu da sakriju jednu činjenicu da, da u stvari tamo se živi gotovo veliki deo naroda živi na ilici, na ilici gologa života evo pogledajte, mi kažemo sad ovako gledano u činjenicama i gledano u nekim parametrima objektivnim, mi kažemo da su tamo zarade 5, 6 4, 5, 6,.000 mar. marak da, da. a evo, baš sam u Nemačkoj bio sad pre neki dan tamo imate hleb koji košta pa skoro 100 marak Da, gledaj, i to još crni neki buđavi ovo ja. i sad vi gledajte četvoročlana ili osmočlana porodica kada nemačkog radnika kada, gradnika, kada, kada se vrati šta je zaradio i kada treba da kupi hleb dok od nas hleb po objektivnom kurcu košta 30 feninga da, imate primanja 400 maraka našeg radnika da, da, ja. tih 400 maraka je u stvari kupovna moć našeg radnika je neuporedivo, da kažem, veća ili se približava njihovim najbolje plaćenim radnicima. A ja govorim samo u, u, mera, u, u okvirima proseka. Znači, činjenica je da oni tamo teško žive, a da prave reklame, da bi... Reklama mi... pokriva, u stvari pokriva jednu činjenicu i zamazuje oči celome svetu, mondialistički zamazuje oči. Vi ste mi rekli da se prosto zapadne zemlje takmiče. Znači, da takmiče i da žele da se prikaže u što boljem svetlu radeći upravo te reklame samo mi recite naše reklame su sjajne probili smo se u redu su reklame oni teško žive pa, ja, evo, dovoljno je samo da pogledate na primjer ovaj trend na Americi ove modne, modne piste i to. Da? to je jedan trend podhranjenosti te manekenke liče pre na hrtove One uzmu pa zalepe prsa od 5 litara na kosti, kožu i to je to. Mi treba da se za, zapitamo i zamislimo jeli to je ono što nama treba. To je ono što u stvari našu mučeničku duhovnost posle ovog rata na neki način zaslepljuje. I mi moramo biti svesni da ne treba da uzimamo sve zdravo za gotovo ako želimo da živimo podhranjeni kao na zapadu u redu. Ali to nije naš cilj. To, Dobre, nije, naš dobro. Cilj i to nije cilj našeg čoveka da sad smo malo ni u duhovnom i u materijalnom smislu. Da, mi smo sad malo obradili reklame i i taj aspekt, ali sad s obzirom da uskoro idu vesti u 10 21, slušićemo malo muzike, pa ćemo onda da se pozabavimo čistom ekonomskim pitanjima. Ovo našta se čuju neosnovane primedbe. Dragi slušalci, sa nama u studiju profesor dr. Dragoljub, grudoglavac stručnjeg za ekonomska pitanja. Evo, jedan podatak koji ste vi izneli. Procenili ste da će društveni proizvod u ovoj godini biti 10,9-6,5 milijardi dolara. Da li je to dovoljno za zemlju kao, kao što je naša? To je i više nego dovoljno za zemlju kao što je naša, sa našim potencijalnima i sa našim potrebama. Recite mi, jedno pitanje koje muči praktički svakog našeg čoveka. Zašto raste marka. I da li Marka, objektivno? Pa ovako, mi se finansiramo iz realnih izvora. Mi nemamo drugih mogućnosti. Dobre. Mi ne dobijemo sa zapada nikakva potkusurivačka sredstva. Mi smo se odlučili za svoje potencijale. Da. Marka skače, u redu. Ali to je njihov nemački problem zašto im slabi kupovna moć. Zašto im skače, Marka? Međutim, a to što Dinar još više skače... A to se vidite, prećutko je to ne možete da nađete po štampi. Za svakih 15% skoka marke, dinar skače 50%. To su činjenice. Mi možemo da se krećemo u krugu nagađanja i u krugu, da kažem pretpostavki, ali te činjenice mi ne smemo da prećutkam. A dobro, slažem se da činjenice ne smemo da prećutkam, međutim činjenica je da do štampavanjem para postoji. Zašto je štamparija aktivna? Znate šta, otkada je Postoji trgovina i razmena, postoji novac. A novac je potrošna roba. Novac se troši kao što se troši i hrana kao što se troši na kraju krava, krajeva i najtvrđi kamen. Dobro. E, što se pohaba i potroši, mi moramo toliko koliko smo povukli da ponovo pustimo u promet da narod ne bi čekao i da bi mogao odmah da troši. Dobro da ja pojasnim stvari. Znači I taj krug potrošnje je u stvari beskonačan krug i tu je u stvari suština ekonomije. Znate šta da da da pojasnimo stvari. Znači pare se doštampavaju samo u onoj meri da bi se zamenile stare izlizane novčanice. Svakako. Ništa, sam, ništa više. Ništa više. Jer jedino kada je u pitanju novo stvorena vrednost, onda u količini novo stvorene vrednosti mi doštampamo i izdrukamo još ne znam tolko koliko imate novo stvorene vrednosti. Naši građani su skeptični i u vezi raznih zajmova štednji. Evo, bio je zajam za preporod socijalističke republike Srbije. Šta je s tim zajmom? Da li je on vraćen? Da li je to bila manipulacija u vlasti ili ili je to nešto sasvim Da se vratimo, vratimo na 89. godinu. To je bio patriotski korak u nacionalnom interesu. Dobro. Mnogi su, ako se dobro sećate, neštedmice davali i utorkivali se u prestižu, što je razumljivo kada je akcija tako medijski bila organizovana. Vi se dobro sećate da za deset hiljada kako je su uplačene na ime zajma, mi smo davali i sliku u novinama, objavljivali smo vesti. I dobre. da je to bio, da kažem, jedan, jedan i medijski trend, vrlo dobro medijski propraćena akcija. Uzeli ste dobre pare. Tako je, u stvari... Tako je tim načinom doslo do, došlo do preraspodele bogatstva. Oni koji su imali, davali su onima koji nemaju. I sad svi imamo, kako si romašni, tako i bogati. Na kraju, evo sad moramo konstatovaliti da su mnogi ipak sa radošću dočekali ovaj povraćaj zajima. Sad su i narodi država, što se kaže kvit. Znači, zajem je vraćen. Zajem je vraćen, a takođe je vraćeno i poverenje koje poljuljano u državu. Mnogi su sada skeptici učutali posle ovih koraka kada je zajem vraćan i to je zajem, da kažem, više struko i pošteno vraćan. A recite mi od zašto onda ovi takozvani nezavisni mediji to prećutkuju, zašto se nije mi jasno takva vest da je zajem vraćan, da da vi nema znate da, odjeka. Vi znate šta sve cija plaća i šta šta oni smeju da govori i šta ne smiju da govore. Ja vam sada kažem kako stvari stoje. Dobro, naši ekonomski stručenaci Prave sigurno neke planove kao u svakoj visoko razvijenoj zemlji. Kakvi su Mislim, naši planovi? Da. Imate li neke periode petogodnišnje? Evo ja bi sad, sad rekao, planiranje je osnovu stvari našeg napretka. Normalno. Rekao sam da mi ne gledamo u prošlost, nego gledamo u budućnost. Mi imamo planove od mikroplanova od 5 godina pa do makroplanova koje idu na jednu razdaljenu The... dalekovidosti. To su planove od 300 godina. Recimo, gradkoročne investicije mikroinvesticije su kao partija pokera to se ostvari stvari događa na tržištu zapada oni dobije kratkoročne podzajmice, ulaze u stvari u dubioze i onda propadeju firme to je ako želite da preko noći zaradite velike sume i rizikujete da ostanete bez onoga čim ste i startovali a često u pitanju je goli život kada zavisi sa kim posluete da? ali onaj koji neće da hazardira i koji prihvati riziko taj da oroči kod gospođe Borke na 300 go godina recimo. Vi oročite 1 dolar i dođete kod nas u banku. Posle prvih 100 godina ona vam isplati 1721 dolar. Aha. A sad vi to pogledajte, uzmite papir i olovku, to je gotovo 2000 procenata na 1 dolar. Pa vi sad vidite. Umeđu vremenu vaš novac se obrtao, tako da i država imala od toga koristi, pa i mnogi takozvani mali ljudi u procesu tog obrta to je prilično velika kamata do skoro 2000%. Jedini mi u svetu dajemo dajemo mogućnost oročavanja na 300 godina. Da, ja moram da podvučem da je profesor Grudoglavac da je napisao doktorsku disertaciju na temu Tito i kamatne stope. Da, baš su kamate moja moja specijalnost. Talk show Evo, svi znamo da odlučujući rast cene i kursa redovno se dešava u četvrtom kvartalu. Sada se približavamo tom četvrtom kvartalu. Da li vi možete sa sigurnošću da tvrdite da ćemo nastaviti ovim usponom i razvojem? Da li ćete održati posle izbora objećanja jer svi očekujemo da ponovo ova vlast... Znate šta, bude izbori su automno. jedan veliki psihološki napad na građanstvo. Da? Zbog toga smo se mi posebno pripremili i mi u stvari gledamo... E, Odmah da kažem, nema nikakve, nikakvog razloga za zabrinutost. Četvrtom kvartalu neće biti nikakvih iznanosti. Imate vi garancije, izvinjam se, garancije mi koje su? Mi imamo garancije i mi smo se pripremili. Pripremili smo svi, sve zaštitne mehanizme i da kažem, naš obraz i poštenje su dovoljan garant i za to građani dobro znaju. Još jedna vrlo važna činjenica američka je imala pokriće u zlatu do pre petis da, godina, onda da, stali da, da, da. su stali, stali, stali sa tim. Oni su stali sa tim zato što stručan. više nisu mogli da, da, da tu, presiju tu presiju izdrže. Oni nisu izdržali, ali mi smo se odlučili za potporu u dijamantima. I da na tome insistiramo i u tome smo nepokolebljivi. Evo, bilo je dobro, pre neki dobro. dan dilema sa gospodinom Šešeljem da li zlato da uzmemo kao osnovu. Da? Ali on je dobro primetio da se zlato tare ono gubi svoju vrednost da, da, da. jednostavno li po džepovima nosite zlato i ono od tog trenja ono nema tukovnost i čvrstinu kao kao što ima recimo iridium ili, ili olovo tako da, da. bolje diamant je najtvrđe prirodno prirodni da kažem materijal normalno, i tu normalno. nema straha evo, da ja, evo, evo, evo, i gde evo, ja mogu svoj lični primer evo pre neki dan imao sam jedno desetak zlatnika u džepu kad sam dao na hemijsko pantolone kažu, šta je, o puni džepovi ovih nekih opiljaka da, da, da, da, kako da, da. je ovo brašno, da, da, da to se sve da. tare troši. I postoji podozrenje zbog toga što oni samo gled zlatnu nekada, da? neki banke recimo američka banka je zlatnike prodavala samo od gore malo zlata nalije, a dole u stvari neki ne, neki metal e, još, jedan podatak, još jedan podatak u vezi tog zlata je onda značajan, ja sam pročitul u nekim novinama da, baš pre neki dan da se neka štednja isplaćuje u zlatu baš. Zbog čega to naši rade, ako U zlatnim se... polugama se isplaćuje. Da. A to su zlate poluge? Da. da. Ja sam mislio da su zlatiće ova stara devizna štednja. Da, da, vratit da, se na deviznu štednju. I... Samo mi nemamo trenutno na lageru, malo ona se iznenadila ovoliki interes za staru deviznu štednju, tako da smo odlučili da malo više moramo da izlijemo zlatnih poluga. Ali građanin na šalteru može direktno da se odluči da li će da primi u dijamantima ili u zlatnim polugama. Recite mi Kolaju priče da banke nemaju para, nemaju deviza. Da li je tačno da banke nemaju deviza i da li je tačno u vezi kursa ćemo da ponovemo priču. Jeste to se glasa Amerike, čovje? Ja sam pročitao u novinama. Ima, i banke imaju sredstava. One ne, možda ne. nemaju trenutno deviza, recimo to jutro. Predpostavljamo šta je znam, evo baš jedan moj prijatelj jutro otišao u banku i podigao 500.000 dolara, obnavlja restoranek i... I ovaj normalno sad oni ne mogu da imaju da, da, moraju da se obrate na Narodnoj banci. Da. Ali zato zlatne poluge, ove naše nove zlatne poluge sa pečatom, ovaj možete da dobijete u koje god vrijeme hoćete. One su čak i nešto lakše za nošenje i i mi smo gledali i da i da taj dizajn da, oni stari ljudi da, za pitanja, da da da. I da to može da stane i u torbu, neseser ili šta izn. Evo da nastavimo razgovor sa gospodinom Grudoglavcem. Gospodine Grudoglavac takozvani nezavisni ekonomisti razne grupacije i grupice osporavaju vam ove velike uspeke uspehe mnogo što osporavaju kažu recimo da ekonomska populistička politika koju vodi sadašnja vlast služi da bi stvorila iluziju boljih života i, i dovela do velikih dispariteta cena da li je to tačno? Znate šta postoji? Ja sam rekao moramo razlikovati objektivne neke činjenice i subjektivne i samovoljne procede da evo, vi znate da ti plaćenici su spremni sve da rasprodaju da. posle izbora znam. u slučaju da dođe na vlast da, znam to. dok naša ekonomija ima kontinuitet još od 46. godine neprekidan i mi smo u stalnom usponu i nema trzavice i oscilacija kojima smo mi spremni da ne odovimo znači praktički to je jedan program koji evo, 50. godina kontinuirano ide nekom uzlaznom linijom i prate se novi trendovi u svetskoj ekonomiji i evo došli I prilogu, smo do toga da smo ih ima, Da tako. i došli smo do toga da smo ih preskočili međutim, kažu da je kod nas 61% cena pod kontrolom odnosno šest puta više nego u nekim zapadnim privredama šta kažete na na taj slučaj? pa mi smo tu kontrolu to je samo delom istina to nije pod državnom kontrolom nego pod kontrolom prodavca samog da? naš prodavac šest puta više kontroliše cenu na primjer evo recimo vi danas imate benzin za 13 dinara šećer u Beogradu je 10 dinara, u Novom Sadu 11 dinara, ulje 12 dinara, u Nišu recimo u Beogradu je 13 Novi Sad, evo to su, hleb je recimo dinar 20 mleko 7 dinara dobro, to su neki, to su da recite mi, to su podaci od juče, a zašto, zašto onda oni silni redovi, ljudi se žale na neke silne redove znate šta, vi imate različitu vrstu reduva. Imate red pred samouslugama, a imate red pred samouslugama u kojima ništa nema, a imate red kada neko, recimo, potpisuje knjigu u samousluzi ili, recimo, neki značajan pevač deli ploču ili neki CD, i tu se, u stvari, veštački formiraju redovi i onda normalno da CNN štampa, recimo, pred nekom uslugom ogroman red, ali vi kad malo bole pogledate, oni svi drže ili neku knjigu da im se potpiše neki pisac ili pevač, drže neki CD. Da. I to su, uglavnom, i mladi i stari ljudi koji vole, da kažem, volevi muziku i da čitaju i sve. Znači, to. Možemo... Inače, to sam hteo da kažem za, za lokalnu vlast. Naše, l, e, naše ja se izvinjam, da. evo, evo imamo slušalca na liniji pa da porazgovorimo s njim čeka dugo pa ćemo da nastavimo da, idete izvolite, izvolite inače nije inflacija, imamo ja sam penzionerka imam penziju kako mogu da živim kao bog, čitam knjigu kad čekam ulje, čitam novine kad čet, čekam šećer, ne mogu da dobijem trentala Trentar je 70 i ne. Trentala inak. ne možete da dobijete? Nemo, nema Trentar u apotekama. A, tu zlatnu polugu, ja bih gospodina volela da upoznam da ide sa mnom, pošto sam starija pa da nosimo tu zlatnu polugu. Je on minhausen no, odaka taj živi. E, recite, imate... Ja mogu da ga dobijem samo da ga pitam u kojoj on državi živi. Kaži. Dobro, hvalam. Ali imate pitanje. Imate... Nemam pitanje da ga pitam u kojoj državi živi. u Sovjetskom Savezu su učitali, pa, ja sam bila u Sovjetskom Savezu kad su učitali novi ovaj knjige zato što su bili bogat redovno će i ko nas tako. Dobro, zahvaljujem. Izvolite, gospođe, pitalo u kojoj državi živite. Vrlo precizno i kratko. Gospodже, sigurno starija osoba iz klona Kuknjavi što ide sa godinama. Mi ne možemo krupna i strateška ekonomska pitanja prešavati na nivo pijačne teze. Jasno. Ja sad ne mogu da kažem ovako na neformalnom nivou na neformalnom nivou da da iznosim sve činjenice koje su tone i tone brošure i brošure činjenice i podataka. Šta vi možete, gospodi, da poručite? Gospodi, mogu da poručim, ima tremtalo da se oslanja na činjenice. Jasno. činjenice i da u stvari mi naša priredna pri... Naš gigant, da kažem, privredni se budi, ja ću posle navesti podatke i zašto. Odlično. Evo izgleda i još jednog slušavaca na vezi. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ja bih htela vašeg sagovornika da pitan... Zaista, da li taj gospodin misli da je narod uh, idiot, blesav, lud, da, da su svi maturi, da nema mladog seta i kad da ne vide spog čega su ti redovi. Ja još nijednom nisam svela u jednoj samopozluzi neki književnik da potpisuje knjige. Pa bi vas ja molila lepo da gospodin više ne lupeta takve gluposti. Hvala lepo. Dobro, ja se zahvaljujem. E, moje lično mišljenje je da gospodin uopštine Lupeta, on je uvažen gostu, uvažen profesor na Beogradskom univerzitetu. Doktorska dikstitacija je jedno e, zamašno delo, jedan tom od 200.000 samica. I još, još bih nešto dodao što se tiče ovih redova. Nije tačno da su u redovima samo stariji ljudi. Ja sam video pre neki dan, čini mi se da je baš ovaj estradni pevač. Neno, Nenoje potpisiv, Nino, pardon, Nino je potpisivao svoje CD-e. da se skupila grupa od 80 do 100 mladih osoba i to da je to bila gungula i onda su ovi odmah došli da slikaju, da kažu kako Ja sam kako da kažem, šacora. da sam i po jedan poverljivi izveštaj čitao da mnoge estradne zvezde koje podržavaju opoziciju takođe prave redove, ali treba reći da oni rade ne samo protiv državi i naroda već u krajnjoj liniji protiv samih sebe. Da, pa jasno. Potpisujo autograme u samouslugama i objektima narodne kuhinje, to nema smisno. Ovoj mesto zna se gde mesto gde može to, to i medijski da se proprati, a ne samousluga ili pijaca ili apopejka. Ja da, si izvinjam, izgleda, ja izgleda imao još jedan slušalce na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Vas. Ja bih hteo samo da kažem da se potpuno slažem sa gospodinom međutim imam jednu primet Pre neki dan kad sam dizao u banci te poluge da? dali su mi neku plastičnu vreću koja to ne može da, da ali, izdrži i onda sam morao da, da nosim tako u, u naručiju kao cigle neki Da, što mi se kaže da na leđu. Problem organizacije, oni te tanke najlon kesice, pošto su besplatne, za dva dinara u svakoj banci možete da dobijete čvrstu kesu sa, veli, sa jakom ručkom i to je propust banke, normalno ste mogli, mo, mogli da reklamirate kesicu. E, hvala Jedim vam. Na krekljava što je najpametnije sa sobom da ponesete da, da, da, nešto da, da, da. čvrstije. Pa drugi puću. Hvala da. vam, najlepše. Hvala i mnogo na javljanju. Gospodine profesore, da smo mi, i pored ovog Svi smo rekli da je ovo era odnosi u ekonomiji se menjaju. Znači, ovo je neki odnos koji teži nekom kapitalizmu. Da li smo mi pored toga socijalna država? Mi, i pored raznih trzavica koje smo imali poslednjih deset godina, trudimo se i težimo da neke socijalne blagode ti iz prethodnog režima i iskustva iz zapadnih režima upoređujemo i da koristimo ta iskustva. Da. Mismo socijalna država sa najvećom stopom rasta u svetu, da. Koliko je to 20-30% na dole. ja da objasnim recite građanima, svake godine vi stavljate barem u ekonomiji brojač na nulu. Pa onda krajem godine gledate ko ste i šta ste. Da, to mnogi ne znaju, poprave pa grešku. A evo gledajte, ki na Azija je pojela i Evropu i Ameriku. Da. Po indikatorima napretka mi treba da smo u Aziji zbog toga što imamo, na uporedi, veću stopu rasta. A još hoću da kažem da uh, mi imamo i različite programe, kao ja? što su recimo besplatni aranžmani, socijalna zaštita, socijalna, ja? besplatno školovanje. Evo, za, za te aranžmane to me zanima. Kako evo recimo radnici iz Rakovice su trenutno na Bahamima, da? oni imaju kolektivni godišnji odmor i oni su na Bahamima. Znači, sposobna je... Znači, IMT je na saješeljima. Da? Treba samo podneti zahte, mnogi ne znaju kako se to radi, organizovati se i pre svega imati ideje. Mi hoćemo državu ideja. Jasne. Država mora da stvori uslove, ali ne može da vas vodi za ruku kao slepca. Slepcima treba država koje, koja ih vodi za ruku. Mi nismo ni takav narod, niti takva ekonomija, mi nis, nismo slepci po tom pitanju. Dobro izgled, da ponovimo slušavaca na vezi. Izvolite, dobar dan. E, zdravo, imate slušava da sam Iđa Slivana, o, ništa, da ja se pozdravim, dobro vam ispika, ono slušavam kad da, god imam kad da god su mogućnosti i poručavam ovim slušaljicama, da? da se ne primaju, mislim, o, jako se primaju i da se čuvaju živice za 24. i 26. i kada će ono, da, da. tamo pokažu o, čeličnu volju. Pa znate, to su starije osobe? Pa da, dobro, ništa, da razumem o ali nek se ne primaju tako, ne glede, nek ne glede toliko RTS i tako dalje, Znam se šta ćete da kažete sa ovom emisijom i sa ovom spikom i tako pa, dalje. Ništa, samo ja. da nas tako. Ja se zahvaljam. E, gospodin je imao pitanje, on je sad tu malo insinuirao, je tako? ali e, da se mi vratimo ovim našim temama. Recite mi, svi smo svesni da pričaju kako naši ljudi nemaju novca, kako ne putuju. Zašto ljudi naši ne putuju? Znate šta, ovako, e, to ne istina da ne putuju. Ja sam nabeo primer primjer Ali hoću da razvojim dve vrlo bitne stvari. Turizam je veštačka potreba. Da. Jedno je ka čovek ide nekuda, nekim poslom ili nekom potrebom, recimo ode na izlet, ode u banku, ode na posao, da. ode u samouslu. Ili ide, brate, da se odmori, da vidi ili čuje nešto lepo, da. da obavi neki posao. Statistika jasno pokazuje šta je turizam. Prema da. istraživanju stranih agentura, svaki treći turista u Španiji je potencijalni ubica svaki šesti je lečni homoseksualac ne možemo mi da se upoređujemo i da forsiramo takve oblike turizma niti želimo Nošno protiv turizma takvog oblika da, da, ja. gdje oni odu cele godine rade i posle im neko uvali neki aranžmančić i onda tamo on ide drogira se, pije drogu tuče se incidenti, evo gledajte ovaj turizam olimpijski Pa onda lome stolice. Lome stolice. Da. Otkud ta energia negativna u tim gledalcima i piju red bullove neštednice. I posle normalno od tog nezadovoljstva i od depresije oni ovaj se ponašaju tako kako se ponašaju i leče svoje trauma. Mi smo protiv tog. Odmor da, turizam ne. I imamo ponovo slušavaca na vezi, izvolite, dobar, dobar dan. dan. Dobar dan, izvolite. Pozdravljam učenog profesora, odavno nisam čuo tako dobro ekonomsko obrazloženje, obrazloženje našeg stanja. Ja bih mu još pa, potvrdio evo. ove njegove, pre neki dan ovde, znate, ima diskont preko puta pečurke, ogroman da. red stoji na suncu, tamo u četiri reda. Otrči mi ja onako naivon, mislim, sad nešto kupiti, pa kažem, šta je ovo šta je ovo sada tu? Kažu šefica poslovnice ima rođendan, pa smo stali da je čestitamo Katarini. Eto, eto vidite kakve slimele vidit ima. A ovo sigurno su snimali, ogromno, to je najveći retko koji sam do sad video. Sigurno su snimali, kažu ne, nema masti, nema nema šećera, nema ulja i stvari. Na te šta kod radi od nas. Hvala, na benzinskoj pumpi, pa i ovaj vama takođe, na benzinskoj pumpi ovako sad gledate kad neko radi je šef, tu imate svakih pet minuta mušteriju, pa vi pola gradan morate da poznate. Normalno kad ima žena rođena, da slavi, da tu pola grada dođe na, na proslovu. A šta bi se tek desilo, ja zamišljam, šta bi se tek desilo da neko mladima u samouslugu dovede Michael Jacksona? Pa to bi se pobio pola grada. Pa ne znam koliko je Jackson ovde popularan, ali... Jel' imamo ponovo nekog na vezi? Nemam, onda muzika, malo muzike. Dragi slušavci, Sa nama u sludiju je profesor doktor Grudoglavac, stručnik za ekonomiju i ekonomska pitanja. Čujem da je jedan slušalac ili slušateljka čeka već dužne veze. Izvolite, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ja uvažavam vaš pokušaj parodije, ali parodije. mi je ne pomalo, ne pomalo surovo prema ovom narodu. <laughs> Verite mi, profesor iz Beograda koji ne može da se pačkom naglasku, mislim, to je toliko provino i gledam... Izvinjam se, on je rođen i novosedjan. On predaje trenut e Imam te pitanje, neko možda. Ima, za profesor izvredskog univerziteta, tako? Da, izvredite. Koliko ste rekli stranica da je bila disertacija njegova? Pa ja mislim da je oko 200.000, on je to godinama pisao. On je stariji čovjek, godinama je pisao. A sad su i ti kompjuteri štampao je na kompjutere, to ide brzo. Pa ja to zipoval. Zipoval sam. Dobro, zahvaljujem. Gospodin ima svoje mišljenje, naravno. Slako ima pravo na svoje mišljenje, a to za mlade što sam počeo da vam govorim. Da, recite, zašto mladi odlazi i ne vraćaju se? Oni se ne vraćaju jer nisu u stanju da prihvate izazove. Oni nemaju da je Naj, najnesposobniji su otišli. Mi sada imamo čistu situaciju. Nije tačno da nema posla za mlade. Posla uvek, ima uvek se nađe posao, samo treba ideja. Evo, vidite recimo, Svetski kongres... I da uspešni pokazuju, uspešni pokazuju da oni drugačije misle. Mi u svakom momentu od našeg sveta imamo blanko potpisanih 30 milijardi koje možemo da uzimamo u svakom trenutku. Isti cel nije u hinju, sa venjava u harci, ili zar, zina u A mi je u kanere u zareno, isti fojni, kene da mi je isti foderov. Da, da, to je ni za, ni za njih samih nema mesta kamoli za, za sirote kineze. To je go, bo, borba za goliži. Da, da ja znam strašno. razne slučaje, baš pre neki dan sam se vratio sa puta iz Amerike, tamo sretnim jednog našeg doktora, hirurg za mozak, čovek, cenjen bio u ovoj sredini, čovek tamo prosi na univerzitetu za nekih pišljivih 7000 dolara, a ovde je sve imao. Pa molim vas, nemojmo banalizovati ovo o čemu govorimo. Recite. Jednostavno, treba, treba uzeti činjenice, sagledati činjenice pa onda donositi. Da, ljudi, ljudi barateju. Mnogi barate... su se prevarili, ali... Po našem mišljenju dozvoljava da, da se kaže. Tam... Da, ljudi, brate, i raznim podacima i insinuacijama su prisutne na sve strane. Činjenice su ono što nama treba, al' tako. Imamo slušatelja na vezi ponovo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Oj, vaše, ovaj gost po imenom Mladek, htел sam da pitamo, ovaj, što znam da on vrlo voli fudbal, pa, ovaj kako on misli da se poveže nauka i sport na ručitor. Ovaj naš fudbal, eli, videli smo ko je sve u zadnje vreme, tako da kako imamo malo mladih da zato što Vi ste u futbolu da se mladi zaposle pa, Dobro, pitanje nije strikno ekonomske mlade, prirode e, Pitanje mi nije strikno za... ekonomske pitanje Programi za mlade U suštini čovjek pita Imali programa za mlade? Mi imamo nove programe za mlade A hoću da kažem da ti programi Se nadovezuju na naše resurse I na prirodno bogatstvo Evo mi samo ove godine 300.000 stanova Gradimo za mladi naučni kadar Vojske i policije Da, da, hoćemo da nastavimo Ili imamo ponovo služavce? Imao ponovo slušalca na Izvolite, dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan. Želeo bi profesora da pitam, ove, da li može da e, iznese u kojoj vezi ovaj naš visoki afrički standard sa ovim visokim afričkim temperaturama? Da li tu ima neke međusobne zavisnosti vezi? Da, zahvaljujem, zahvaljujem. Ovo sam htio da se nadovežem, da što se... Sad kad spominjemo Afriku, u blizini malih radinaca je trenutno drugo po veličini nalazište prirodnih dijamanata u svetu posle Bocuana. NATO se tokom bombardovanja preračunao. Hteo je da nas uništi, ali je samo podstakao i onako zahutalo našu prijekriju. Projekat za razvoj Srbije se sastoji u inicijativi. Svaki mladi člov, čovek posle završene osnovne škole ili fakulteta kod nas dobija brusni papir i brošuru i dve kg infuznih dijamanata i topaza. E sad od njega zavisi da li će on uspeti da se probije na tržište ili se neće probiti. Mi gledamo primer Holandije, šta oni imaju? Imaju cveće, imaju diamante. Znači to je, Imaju obradu dijama. Znači to je neki projekat za ovu našu vojvođansku regiju, kako Vojvodinu razviti narednih 100 godina. Mi znamo prema istraživanju ima svetskog tržišta. Mi znamo da na svetskom tržištu je danas manjak 20 milijardi belih rada kao, recimo, nedostatak i irisovog repića, zatim velike potrebe za šumskom paprati, ljubičice, petonija, muškatla se probija na američko tržište, tu su još hotelski asortimani, suvo farbano cveće, ukrasni korov. To je, da kažem, to je naša šansa i mi gledamo to. Danas kukuruz, žito, meso, to više niko ne kupuje. Danas treba naći jednostavno prilagoditi se svetskom tržištu i tu gledati svoju perspektivu i, i kada je u pitanju zapošljavanje malih mladih kadrova i kada je u pitanju inicijativa naše privrede. Ja se zahvaljujem. Evo. Tu evo i e, lekovito bilje sam hteo da spomenem. Da. Vi verovatno znate da silosi u Titovom vrbasu su već pripremene i za prihvatka milice. Da. Zati majčina dušica isto je u Mitrovici, čini mi se ovaj se prilagođavaju silosi za Dobro, to. Dobro, zahvaljujem se. Onda drvna industrija je za za korov, za obradu i farbanje korova ovog ukrasnog bilja. Da, da, i izgleda ponovo imam slušatelj za to, sprekidam, izvinite. Dobar dan, izvolite. Na što vam ne radi slušalac? Slušala te je... ne mogu slušati. Bio je pa je otišao. Dobro. Da li smo mi izgubili veru u mm -hmm. domaću ekonomiju? Imali pomenuli ste neke kapitalne projekte za ovu našu regiju, ali generalno za socijalističku republiku Srbiju. Da li razvojni projekti, da li tu ima napredka, šta neščeka? Evo mi imamo dosta programa koji su upravo iz zajima ovaj, finansirani. Da. Evo recimo, vi znate da je Šapurika materijal za 21. vek, da, da specijalnom obradom u domaćoj radinosti čak dobija se vrhunski proizvod poluprovodnika koji je neopuhodan za bežičnu telefoniju i mi u tom poslu imamo svetski monopol. Ovaj, također, vi znate da kada je u pitanju zdravstva da danas su kozmetičke operacije najskuplja neke koštaju čak više od nekoliko hiljada maraka takve su na primer sezonske operacije grudi zatim glasnih žica lifting čela ugradnja pasivne mišićne mase obavezno kupiranje ušiju i tako da sve to mora ovaj osiguranih da plaća obaška pošto je to tako mi smo odlučili da, u hirurg... da i hirurgiju uvedemo na tržište tako da smo celu jednu grupaciju operacije zakonski pregrupisali Tako da smo svrstali, recimo, operacije na Debelon crevu ili slepom crevu ili prelom ruke pod kozmetičke operacije. Da, da. Tako je država uz određenu podršku građana i zakonskoj regulativom dolazi do velikog priliva sredstava i živog novca. Da, a za ovo kupiranje u šiju to je bilo, plaćana je samo participacija Sada samo će to da sada ide... Sada vi morate to da platite celo, celo kupiranje u šiju morate da... da dobro, da li će država nešto da ipak isfinansira pošto je obavezno kupiranje u, tu je, u šiju tu je, tu, je Hoc, razgor, tu je još razgovor između osiguravajućih društava da li je slučajno kupiranje da li je ovaj, da kažem pri, Namerno... još osiguravajuće društva tu moraju da daju svoju da, poslovnu reč da li će ponovo, oni participiranje ja, da li nekom kupiranje da kažem neodborno ovaj taj nestručno ili Dobro imamo slušalca na vezi Dobar dan, Dobar dan. Pa pažljivo vas slušam i sad me tu poremetili zvonim i na vrata i Ja, ja se izvinjam, minut imate vremena Da, odboram vrata i pitaju me da li sam penzioner Ja kažem jesam Kažem, evo donali su vam četiri žaka šećera Pa je po povodom Pa eto tako, predpostavljamo da ne možete stajati u redu po toj vrućini i tako. Pa nemojte četiri, dajte mi 1 dolaz ne. Kaže, pa koliko vas ima u, u, u kući? Pa sigurno vas četvorim. Ja, reko ima nas dva, pa kaže, užmite bar dva. Pa dobro, hvala lepo. Čudim, me, Ja htela da im dam deset maraka, onako kao tringel, to kao ne dolazi u opzir. Da, finis. Pa, da, bi nisam to, nego vašeg profesora, ja bih zamorila pošto imam jako mnogo devizana na, na štednoj knjižici, one kao nekad zarobljane. Da, da. Pa gde ja mogu da se nađem sa njim, da se vidimo, da popričamo? To Evo moralo... i stare devizne štetnije, da. možete da ne, ne, kozmetičku ne, operaciju, možete kupiranju ali ušire, mo, na primjer. Ali da molim vas, tre, sve je to sređeno, ja sam zvala Panku, i zvala da. sam Borku Vučići, sve je redu. Meni ne trebaju poluke, razumete? ja imam zlata jako mnogo u kući, ne znaš šta ću sad... Da, ja si izvinjam, vi sam... Neko, ima... htjela sam da mi ovom pomogne, jednostavno, da mi kaže da li ima neko prevozno sredstvo, pa da ću mu polovinu, ja imam puno tih para. Pa da mi pomogne da transportento kuć da ne bi u tim negon kesama da mi to polici tamo prosidaju Dobro, Gospodo, mnogo vam zahvaljujem. Vremena mi ograničava Gospoda, praktički hvalijem vam. Gospoda pita, ona zapravo sve ima penzionerje, šta Ali, dalje? Ima i dve dva džaka šećera više pa neka. Rešio da? prvi korak da da biće još zajmo, biće još zajmo, Gospode. Evo, još sam hteo da kažem nešto uh, oko oko tih novih programa. Evo stara ideja Vojvođanskog Nikole, Tesla, Zelenovića recimo o brzim prugova, prugama previdela je bila jednu okolnost da je naša zemlja isuviše mala za zalet tih vozova. Da? Evo konkretno da vam to predstavim. Kad mi pustimo iz Prokopa u Beogradu voz koji ide 500 km na sat on već u Indiji mora da koči. Ali moj, mi ćemo i tu naći neko kompromisno rješenje u skladu sa potrebama građana. Onda hteo sam još da kažem pre neki dan gospodin Marjanović je pustio beskonačnu traku za prenos gline do fabrike za ciglje tamo u Banatu. Da? Mnogi nisu pravino shvatili strateški značaj ovi ideje sa kojom, se Srbija, sa kojom Srbija ulazi u 20. vek. Radi se na ime o sinhronizovanom razvoju svih krajeva Srbije. Vi iz Pančeva danas možete da šaljete u cigljanu, u prokuplju glinu iz prokuplje grožđe u Sombor recimo, ili so u Sombor. Onda od Sombora da napravite recimo vinski kraj, a kukuruz opet beskonačnim trakama u novi, novi Pazar. Mi smo na pragu novih rešenja tehnoloških. Onda još pored toga ja moram da podsetim da ove nove tehnologije kao što su interfon, kompjuteri, vi danas preko interfona ste povezani sa najzabačenijim kućima na celom svetu. Da, interfonska pošta radi i kod nas. Međutim da, in... mi, mi smo odlučili da to proširimo i za pneumatsku poštu. Da. Evo pneumatska je pošta, pošta to je počeo već tri koraka ovom. napred. Jer nema veze sa električnom energijom. Neometa je atomski rat. Pneumatska pošta je ekolo, ekološka alternativa interfonu. Ja. Kako da saznate podatak recimo kretanjima na berzi ako živite na obroncima Cera recimo ili na nekom brdu A i nema... nemate električnu energiju, nemate telefon, nemate vodu, struju, vazdu. Pneumatska pošta je saobraćaj budućnosti. mi vodimo, zapravo naša država vodi računa o ekologiji. Da li imate još nekih koraka u vezi pa evo mi, toga? Ja sam vam govorio šta je naš strateški program. To su da? diamanti i cveće. Da. Mi nastojimo da eliminišemo tešku industriju i zagađenje. Evo tako smo i trepču sad rešili. Da, pre neki dan je i to da. rešeno. Onda još sam hteo da kažem, ima tu recimo Džerdap 13 se radi. Onda Euroboza se preti da istera pepsi sa olimpijade u Austradi. A jedan zanimljivi program koji košta na uvodi, to je espadrile, recimo, da? to je primjer uspešnog kolega. Recimo, danas na svetskom tržištu dobra espadrila košta do 200 dolara. Mi je proizvodimo za 20 dinara. Naša čista računica izvoza u Kinu je neverovatna zarada. Evo, to je privlačan model, jer sama ta espadrila je privlačan, univerzalan Robert, model i ta cena je prijemčiva za njih miliardi ta ispod drila sa zlatni znakom koštane se čeka svakog momenta. Da. Lično će obući predsjednik Džingcze Min krajem septembra pred 100.000 članova centralnog komiteta koji će takođe da izvrši kolektivno obuvanje. I to je najveća reklama za naše kolektive i naš, na, naše izmoznike. Pa jasno, jasno. Mi grabimo velikim koracima napred. Pa nama ne treba rezerve, treba nam spasenje, čoveče. Poštovani slušaoci, sa nama u studiju je Diplo ECC profesor Dr. Dragoljub Draža Grudoglavac on je pomoćnik sekretara za ekonomska pitanja pri Ministarstvu za šticu u ekonomiju u lični kurs, inače dopisni član Upravnog odbora Dede na Elom Pijaca. Profesore mi da. smo pričali o nekim razvojnim projektima razvoj da. regije zaboravili smo jednu veoma važnu stvar koja je možda i trebalo da ostane mala tajna konkretno ovaj Novosadski most koji je montažno-demontažni napravljen, da. malo je pomeren zbog čega je on pomeren? Demontažni Perošević je pomeren zbog toga Što e, mi pripremamo jedno malo iznenađenje Dobro. za novi sad. Da. Mnogi su to dočekali, da kažem, sa, sa nekim skepsom. skepsom, sa otporom, da. ali e, 23. E, septembra se priprema otvaranje. Da. ma jednog malog poklona za novosadjene. To nije mali poklon. Stavljaju se znači da poslednje pločice i bideji po klozetima. Naime, otvara se metro i da? samo što nije gotovo. Dobro, kakav će to biti metro? To će biti metro koji će i ovaj, ova naselja oko Novog Sada povezati. To su ovako imate trasu Kadj, Budisava, Liman stanica sajlovo rimski šančevi i drugu trasu futok kisa čadice ledinci. Ta trasa to je znači neka transfezala, ona osnovna linija grana, metro, a ona će se granati i dalje, o tako? Ona, da se malo našalim to će gotovo ispred svakog lifta ćete imati stanicu, ovaj, ali šalu na stranu. Li, ova linija ide kroz žilu, kucavicu našeg grada i mi ćemo učiniti već, kad me već vocirate, mi ćemo otvoriti ovaj do znači, 23. septem. Znači, novosadžani mogu da očekuju metro uskoro? Konačno je, Ne samo metro, nego od drugih komunalnih projekata planira se još i nasipanje nekih isturenijih delova Fruške gore do visine, da kažem konkretno za vednac, to je visina od 1470 metara. Da. I predviđa se kao jedna staza koja predstavlja idealno uslove za alpsko skinjanje, kao I niše namensko privredno sportska bob staza da? koja će spojiti Novi Sad i Zrenjanin. I onda? Pa sada neko neka kaže da se u Vojvodini malo finansira, da se ne ulaže i da je Vojvodina na repu projekata obnove. Ponovo ćemo reći dve o inflaciji. Hteo sam da podsjetim, svi mi znamo onu 93 godinu. Šta je bilo te 1993. godine? Da li je to planska inflacija u skopu onog da... razvoja od 1946. pa do danas, kada ste osetili da možda malo kasnimo ili šta? Tako, nas su pritisle različite muke. Da? Izolacija blokada naše privrede, Dobre. izolacija naše, naše zemlje nepovoljan rejting koji je veštački naturen našim političkim kadrovima e, mi smo došli do saznanja da se neštašicama stimuliše potrošnja pri veštački stvorenoj nestašici prodaje raste do pet puta što je naš ekonomski izum i dostignuće ovako da sad govorimo malo ekonomski rečnikom evo sezona je sad za razne djakonije sad se pravi ajvar, džoveč i slično dobro. pa ko bi prodao toliko ulja na ovakvom malom tržitu u takom kratkom periodu mi u stvari veštački napravimo nestašicu rasprodamo ulje i tako dobijemo sredstva za pokretanje nove proizvodnje dobro. a inače što, sa, što se o potrošačkoj pri tome sam htio da kažem da smo vodili račun i o potrošačkoj korpi dobro optimalna ishrana. Energetska vrednost potrošačke korpe sa zastupljenošću svih neophodnih sastojaka po proračunima stručnjaka iznosi za četvoročlanu porodicu 1200 kalorija mesečno. Da. A to je pogledajte, to je samo 10 deo prosečne plate. A sve ostalo ostaje našem građaninom. S tim što te, da kažem, da, taj osjećaj nemanja novca je u stvari posledica naših psiholoških nekih tradicionalnih kulturoloških nekih uh, elemenata naš narod voli da troškari da. On, troš, ka, to, on troši neštedmice i često neracionalno evo recimo moja žena kupila jedne sandale pa otišla pa kupila druge sandale da, da ja da kažem je. žena po čoveče, pa šta će ti dvoje sandale jedne sandale za leto kažem nisam bila zadovoljna prevarila sam se kad sam kupala kažem što nisi gledala prvi put kad si kupovala pogledala vratiš se Razmisliš pa kupiš one druge, naj bi morala i ene i druge da kupi. Dakle. Hoću da kažem to je to je deo naših mentaliteta to troškarenje. Naš narod se i življava praktično. To je jedno i življavanje, mislim, to je to je trošenje, a posle prođe pola meseca nemaju novca, mislim. To je to je da. ima, ima takvih ljudi, ali to je više psihološki neki problem. Talk show braće Butkai Dobro, još da kažemo u vezi saradnje sa svetom, ulazak Kineza na naše tržište. Nešto smo malo pomenuli, ali precizirate. To je Znate također je, veliki projekat. Da je ušao kineski operater kao kreditor i partner naše privrede. Da. Mi smo uključili mnoge službe, mnoge da kažem, proizvodne obrazovne ustanove u taj veliki posao. Tako, takođe hoću da naglasim da i naša armija vrhunski je osposobljena za prodaju Kineza trećim zemljama da. kao materijal za toliko tražene na svetskom tržištu unutrašnje organe mi tu imamo interes od poreza na promet takođe mi obučavamo Kineze i prodajemo ih kao, kao da kažem skuplju radnu snagu da. a takođe vi znate da džigerice na svetskom tržištu su danas od najtraženijih artikala tako da veliki klinički centri u svetu u stvari jedini vape. način da vape i da je to da kažem još jedan od ovako kada realno sagledamo još jedna od perspektiva. ste pomenuli pravda. ste i onaj projekat u sledećih pet godina da dovedete veliki broj kinexa pa da na osnovu plaćanja samo ovih pograničnih taksi da zaradite da džmina evo uzmite za jednog kinexa vi dobijate samo zato što se obreo na našoj teritoriji on, imate 10 dolara. Dobro. Kada to pod, pomnožite sa milion, vama ne treba velika računica da dođete do saznanja gde da. je u stvari perspektiva naših. Ovaj Samo na tom prolaz, a gde još i nego da kažem servis, WC, e, jasno, jasne. Četkica za zube i da, da, da, znam, iskrana, strana da, da. iskrana obuća, ali on nešto i nosi sa sobom. Dobro, dobro. Jo do nama ne trebaju zarobe, treba nam spošćenje, čoveče. Dobar, gospodine, grudoglavac. Evo, možemo da rezimiramo. Mnogi ovi problemi koji se pojavljuju u takozvanoj opozicijalnoj, takozvanoj nezavisnoj štampi, opozicijalnim nezavisnim medijima, nisu validni. Ja ti, ne znam da li argumenti. sam nekog uspeo da uverim ili ne, ali samo ko ću da kažem da treba da razmišljaju građani svojam glavom. Da, evo imao nekog na vezi. Imao još malo vremena da budete vrlo brzi i koncizni. Dobar dan, izvolite. Vrlo brze i koncizno, dobar dan. Gospodin profesor je u zaostatku. Kake kinezika, kake bakrači, pa mi smo najstariji narod na svijetu, mi smo najpametniji. Treba da otvori radikalske talace, da čuje izvestnog profesora istorije Derepića, lene da kvecheveli da smo mi da su od nas Srbi oh, i Sloveni ja. postali tako dalje da tako da, da. bliže tema tome mi smo najstariji najpametniji nema nas na svijetu. Ajde da zahvalimo. neka da da da da da doktor, taj, dotični, odgovori, da da ja slažem, sam, sam, sam sam program, rekao, uši, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da samo da, samo samo da vas prekinem da li je to prošlo skupštinsku proceduru To je taj predlog je još u proceduri. A, da očekuje trebačen? se, očekuje Znači se da... od 25. septembra obavezno kopiranje uši zbog čega? Obavezno kopiranje uši da naš svet može sa ponosom da prođe i da se zna da je to naš čovjek iz naše sredine. Da. Svuda da može da se pojavi na svetu. Da, praktički umesto pasoša kopirane uši su za dozvolu, da. Dovoljne, da, dozvolu. Dobro. Pa ništa možemo da zaključimo Da zaključimo ovaj razgovar sa gospodinom profesorom Drago Ljubovom Grudoglavcem Profesore Zaista vam se zahvaljujem, bili ste i dragi gost Hvala i vama Evo ovde svi ljudi iz ovog velikog radija u malom prostoru vas pozdravljaju Sa vama je bila mala ekipa gospodin Nervin za miks pultom i braća Budka i želimo vam sve najbolje i čujemo se, nadam se, sledećeg ponednika Prijatno i doviđenje I vama takođe